Бункер 18. 33. Мішин втік після сутички з фермерами, а решта вантажників розбіглися. Він вкрав кілька годин сну на верхній станції на 10-му рівні. Його ніс заніміли, а губи пульсували від удару, який він отримав. Перевертаючись з боку на бік, занадто неспокійний, щоб лежати на місці, він прокинувся в сутінках і зрозумів, що ще зарано йти до гнізда. Кров ще спатиме, тож він попрямував до їдальні. Щоб зустріти світанок і поснідати, премія Коронера палила його кишені так само, як його пальці палили подряпини. Він полегшив свій біль приємно гарячою їжею. Їв разом з тими, хто закінчив нічну зміну і спостерігав, як хмари ворують і оживають над пагорбами. Високі оболонки в долині – Кроу їх хмарочосами, першими зустріли схід сонця. Це був знак, що світ прокинеться ще на один день. Його день народження, усвідомив мішен. Він залишив посуд на столі, записку для того, хто прибиратиме за ним, і намагався взагалі не думати про прибирання. Натомість він поспішив спуститися вісьмома сходами, перш ніж бункер повністю прокинеться. Він попрямував до гнізда, не відчуваючи себе ні на день старшим. Знайомі слова зустріли його на сходах на дев'ятому поверсі. Там над дверима замість номера поверху було написано «Гніздо кров. Слова були написані яскравими і великими літерами. Вони повторювали контури попередніх років і поколінь. Кольори накладалися один на одного, а літери були кривими від того, що їх написали багато молодих рук. Діти бункера приходили і йшли, залишаючи свої сліди. Але стара кров залишалася. Її гніздо складалося з дитячої кімнати, денної школи та класів, які обслуговували верхню частину. Вона сиділа там довше, ніж будь-хто з живих міг пам'ятати. Дехто казав, що вона була така ж стара, як і сам бункер, але Мішен знав, що це лише легенда. Ніхто не знав, скільки років було бункеру. Він увійшов до гнізда і побачив, що коридори були порожні і тихі. Ще рано. З одного класу долинали тихі скрипи, коли парти прибирали на місце. Мішин помітив двох вчителів, які радилися в іншому класі. Їхні обличчя були зморщені від турботи. Мабуть, вони думали, що робити з молодшою версією себе. Запах міцного чаю змішувався з запахом клею та крейди. Там стояли ряди металевих шафок, які терміново потребували фарбування і були вкриті вміятинами від маленьких кулачків. Вони перенесли Мішана в іншу епоху. Здавалося, ніби тільки вчора він тероризував цей коридор. Він і всі його друзі, яких він більше не бачив, або принаймні не так часто, як хотів би. Кімната Кроу була в кінці коридору і можувала з єдиною квартирою на всьому поверсі. Квартира була побудована спеціально для неї. Перероблена з класу, принаймні так говорили, і хоча вона тепер викладала тільки наймолодшим дітям, вся школа належала їй. Це було її гніздо. Мішин згадував, як приходив до неї на різних етапах свого життя. Спочатку за розрадою, відчуваючи себе дуже далеким від ферм. Пізніше за мудрістю, коли він нарешті став достатньо дорослим, щоб визнати, що її немає. І не раз він приходив за обома, як того дня, коли дізнався правду про своє народження і смерть матері, що її відправили прибирати через нього. Міжен добре пам'ятав той день. Це був єдиний раз, коли він бачив, як стара кров плакала. Він постукав у двері її класу перед тим, як увійти, і побачив її біля дошки, яку опустили, щоб вона могла писати на ній, сидячи на стільці. Пані кров перестала стирати вчорашні уроки, повернулася і променисто посміхнулася йому. Мій хлопчику! прохрипіла вона. Вона помахала стирачкою, щоб покликати його ближче. Повітря наповнилося крейдяним туманом. Мій хлопчику, мій хлопчику, вітаю, пані кров. Мішен пройшов між декількома партами, щоб дістатися до неї. Електричний провід для її електричного крісла звисав із центру стелі до стовпа, що піднімався ззаду крісла. Мішин пригнувся над ним, коли підійшов ближче і нахилився, щоб обійняти кров. Він обійняв її і вдихнув її запах, запах дитинства та невинності. Жовта сукня, яку вона носила в цятку з квітками, була її вбранням для середи, як і в будь-який календар. Вона вицвіла з часів Мішина, як і все інше. «Я вірю, що ти виріс», – сказала вона, посміхаючись йому. Її голос був ледь чудним, і він згадав, як вона заспокоювала навіть наймолодших, щоб вони могли чути, що говориться. Вона підняла руку і доторкнулася до своєї щуки. «Що сталося із твоїм обличчям?» Мішин засміявся і зняв з плечей рюкзак. «Просто нещасний випадок», – сказав він, брешучи її, як у старі часи. Він поклав рюкзак біля ніг однієї з крихітних парт і уявив, якби він втиснувся в неї і просидів там весь день на уроці. «Як ваші справи?» – запитав він. Він вивчав її обличчя, глибокі зморшки і темну шкіру, як у фермера, але від віку, а не від світла ламп для вирощування рослин. Її очі були сльозливими, але в них ще було життя. Вони нагадували мішану екран на стінах у ясний день – але які терміново потребували чищення. «Не дуже добре», – сказала пані Кроу. Вона повернула ручку на підлокітнику, і крісло, зроблене для неї кілька десятиліть тому якимось давно зниклим колишнім студентом, обернулася, щоб краще бачити його. Відтягнувши рукав, вона показала мішну марлеву пов'язку, приклеєну до її тонкої і плямистої руки. «Ті лікарі прийшли і забрали мою кров!» Її рука тремтіла, коли вона показувала доказ. «За моїми підрахунками забра половину!» Мішин засміявся. «Я впевнений, що вони не взяли половину вашої крові, пані кров. Лікарі просто піклуються про вас». Вона скривила обличчя, і на ньому з'явилися безліч зморшок. Вона не здавалася такою впевненою. «Я їм не довіряю!» – сказала вона. Мішин посміхнувся. «Ви нікому не довіряєте. А може вони просто намагаються з'ясувати, чому ви не можете померти, як усі інші? Може вони колись придумають спосіб, щоб усі могли жити так довго, як ви?» Пані Кроу потерла бинт на своїй змарнілій руці. «Або вони придумають, як мене вбити», – сказала вона. «О, не будьте такою похмурою». Мішин простягнув руку і потягнув її рука вниз, щоб вона не зачепила бинт. «Чому ви так думаєте?» Вона нахмурилася і відмовилася відповідати. Її погляд впав на його майже порожній рюкзак. «Вихідний?» – запитала вона. Мішин обернувся і прослідкував за її поглядом. «О, ні». «Я вчора ввечері дещо заніс. Зараз піду за іншою доставкою. Віднесу туди, куди мені скажуть». «Ох, якби знову бути такою молодою і вільною». Пані Кроу обернула своє крісло і відсунула його за стіл. Мішин звичкою, пригнувся під обертовим дротом. Спинка крісла була зроблена з урахуванням зросту дітей. Вона взяла контейнер із огидною овочевою кашею, яку вона вважала кращою за воду, і зробила ковток. «Аллі завітала минулого тижня». Вона поставила зеленувати чорну рідину. Вона питала про тебе, хотіла знати, чи ти все ще самотній. О. Мішин відчув, як його температура різко піднялася. Пані кров одного разу застала їх за поцілунком ще до того, як він дізнався, для чого призначені поцілунки. Вона залишила їх з попередженням і значною посмішкою. Всі так розійшлися, сказав Мішин, змінюючи тему, сподіваючись, що вона зрозуміє натяк. Як і має бути? Кров відкрила шухляду на своєму столі, порилося в ній і дістала конверт. Мішин побачив, що на ньому було викреслено півдесятки імен. Він був використаний кілька разів. «Ти йдеш звідси? Може, ти міг би занести дещо родні?» Вона простягнула листа. Мішин взяв його і побачив ім'я свого найкращого друга, написане на конверті. А всі інші імена були закреслені. «Я можу залишити його для нього? Звичайно!» Але останні два рази, коли я заходив туди, мені сказали, що він недоступний». Пані Кроу кивнула, ніби це було очікувано. «Попроси Джефрі. Він там керівник Служби безпеки. Один із моїх хлопців. Скажи йому, що це від мене, і що я просила тебе передати це родні особисто. Особисто?» Вона махнула руками в повітрі трохи тремтячи. «Я напишу Джефрі записку». Мішин поглянув на годинник на стіні, поки вона шукала на столі ручку і чорнило. Незабаром коридори заповняться юнацьким галасом і звуками відкривання та закривання шафок. Він терплячий чекав, поки вона писала записку і розглядала старі плакати та банери на стінах. Мотиватори, яких любила називати пані Кроу. «Ти можеш бути ким завгодно», – говорив один із них. На ньому був зображений грубий малюнок хлопчика і дівчинки, що стояли на величезному пагорбі. Пагорб був зеленим, а небо блакитним, як у книжках з малюнками. На іншому було написано – Мрій, що душа забажає. На ньому були кольорові смуги, що витончено згиналися дугою. Кроу знала назву цієї фігури, але забула, як вона називалася. Ще один знайомий плакат. «Відкривай нові місця». На ньому був намальований ворон, що сидів на неймовірно високому дереві, розправивши крила, ніби збираючись злетіти. «Джефрі, той лисий!» – сказала пані Кроу. Вона провела рукою по своєму сивому і рідкому волосі, щоб продемонструвати. «Я знаю», – сказав Мішен. Це було дивне нагадування про те, що багато дорослих і старших людей у бункері також були її учнями. У коридорі грюкнула шафка. Мішен згадав, як у дитинстві ряди маленьких парт заповнювали кімнату. Там були шавки, повні згорнутих матраців для сну, що нагадували йому про щоденну рутину. Звільняти місце посередині підлоги, знаходити свій матрац і засинати, поки Кроу співає забуті пісні. «Він сумував за тими днями». Він сумував за старовинними історіями про світ повний неможливих речей. Спираючись на той маленький стіл, Мішин раптом відчув себе таким же старим, як Кроу, таким же неможливо далеким від своєї молодості. «Дай це Джефрі, а потім переконайся, що родні отримає мою записку. Від тебе особисто, добре?» Він схопив свій рюкзак і поклав обидва листи в свою кур'єрську сумку. Про оплату не було ні слова, лише укол совісті, який Мішин відчув, навіть подумавши про це. Копаючись у рюкзаку, він згадав про речі, які приніс їй, про які забув через бійку минулої ночі. О, я приніс вам це з ферми. Він дістав кілька маленьких огірків, два перці і великі помідори з синцем. Він поклав їх на стіл. Для ваших овочевих напоїв, сказав він. Пані кров склала руки і посміхнулася з радістю. Чи є ще щось, що вам потрібно, коли я наступного разу буду приходити пофис? Ці візити, сказала вона, а її обличчя зморщилося від посмішки. «Все, що мене турбує, це мої малята. Заходь, коли зможеш, добре?» Мішин стиснув її руку, яка здавалася мітлою засунутою в рукав. «Добре», – сказав він. «І це нагадало мені, Френкі просив передати вам привіт». «Він повинен частіше приходити», – сказала вона, і її голос затремтів. «Не всі можуть так пересуватися, як я», – сказав він. «Я впевнений, що він теж хотів би бачити вас частіше». «Скажи йому», – сказала вона. «Скажи, що мені не залишилося багато часу». Мішин засміявся і відмахнувся від моторошної думки. «Ви, мабуть, те саме казали моєму дідусеві, коли він був молодим, і його батькові до нього». Кров посміхнулася, ніби це було правдою. «Передбачай, неминуче», – сказала вона. «І одного дня ти обов'язково матимеш рацію». Мішин посміхнувся. Йому це сподобалося. «Все одно я хотів би, щоб ви не говорили про смерть. Ніхто не любить про це чути». Можливо, вони не люблять, але нагадування – це добре. Вона простягнула руки. Рукави її квітчастої сукні опустилися, знову відкривши пов'язку. Скажи мені, що ти бачиш, коли дивишся на ці руки? Вона повернула їх то в один, бік то в інший. Я бачу вас? Випалив Мішин, не розуміючи, звідки взялася ця думка. Він відвів погляд, раптом відчувши, що її шкіра виглядає гротескно. Наче зморщені картоплини, знайдені глибоко в землі, довго після збору врожаю. Він ненавидів себе за те, що відчував це. «Час, звичайно», – сказала пані Кру. «Тут часу вдосталь, але є ще залишки. Я пам'ятаю, що колись все було краще. Ти думаєш про погане, щоб нагадати собі про хороше». Вона ще хвилинку розглядала свої руки, ніби шукаючи щось інше. Коли вона підняла погляд і подивилася на Мішана, її очі сяяли від смутку. Мішин відчув, як його очі наповнилися сльозами, частково від дискомфорту, частково від похмурої атмосфери, що огорнула їхню розмову. Це нагадало йому, що сьогодні його день народження, і від цієї думки у нього стиснулося горло і спорожніло в грудях. Він був упевнений, що кроу знала, який сьогодні день. Вона просто любила його настільки, що не сказала. Колись я була красивою, знаєш. Пані кроу відвела руки і склала їх на колінах. Коли це зникає? Коли це назавжди залишає нас, ніхто більше цього не побачить. Міжен відчув сильне бажання заспокоїти її, сказати пані Кроу, що вона все ще прекрасна в багатьох відношеннях. Вона все ще могла створювати музику, могла малювати, мало хто інший пам'ятав, як це робити. Вона могла дати дітям відчуття любові та безпеки, ще одна давно забута магія. «Коли я була у твоєму віці», – сказала Кроу, посміхаючись, «я могла мати будь-якого хлопця, якого хотіла». Вона засміялася, розвіявши напругу і відігнавши тіні. Але Мішен повірив їй, хоча не міг уявити собі цього, не міг уявити собі, що зникли зморшки, плями і довгі пасми волосся на її суглобах. Проте він повірив їй. Він завжди вірив. «Світ дуже схожий на мене». Вона підняла погляд на стелю і, можливо, ще вище. «Колись світ теж був прекрасним». Мішин відчув, що історія про старі часи назріває, як буря в хмарах. У коридорі зачинилося ще кілька шафок, і почулися дитячі голоси. «Розкажіть мені», – сказав Мішен, згадуючи години, що пролетіли як мить, і пісні, які вона співала, коли діти спали. «Розкажіть мені про старий світ». Очі старої Кроу звузилися і зупинилися на темному кутку кімнати. Її губи, покреслені зморшками часу, розтулилися, і почулася історія, яку Мішин чув уже тисячу разів. Але вона ніколи не набридала. Відвідуючи цю країну, уяви Кроу. І коли малята забігали до кімнати і вмостилися за своїми маленькими партами, вони теж замовкли і збиралися навколо, стежачи за найширшими очима і найвідкритішими розумами за цими оповідками про світ, колись прекрасний, а тепер майже забутий.